З усміхом мовив Євгеній. «Ну, щодо того я певна, – мовила пані, – тим більше, що ви вчились би в окремім покою. Та проте, ну, зрештою побачимо. Ось вони зараз поприходять. Найліпше буде спитати їх самих». Євгенію не дуже понутру було те, що сказала пані про вчення в окремім покої. Він, мовлячи, не почував ніякої охоти вчитися гри на фортепіані і навіть не потребував всього, бо й без того вмів грати. І то навіть зовсім непогано. Ну, та що там, думав він, байдуже, як воно буде, а все-таки це найпростіша дорога познайомитися з панночкою. От тим-то він пристав на всі умови вчительки, згодився з нею за ціну і ждав, тільки аж поприходять учениці, щоб почути від них, чи схочуть мати його товаришем науки. На ратуші вдарила третя, і учениці почали сходитись. Насамперед прийшли дві сестри – підлітки, гарненькі брюнетки. Потім прийшла третя – старша панна, худе й негарна, що, мабуть, училась на те, щоб самі зробитись вчителькою, десь на провінції. Панні дому представила їм Євгенія, сповістила їх про його намір брати лекції і запитала, чи не будуть мати що проти того. Молоденькі брюнетки обілляли з густим рум'янцем. Старша блондинка кивнула головою – ні, вони не мали нічого проти того, тим більше, коли пані заявили відразу, що пан Євгеній буде вправлятись тільки одну годину денно, і то окремо від них. А де ж панна Регіна? – запитала вчителька у обох прюнеток. Ми не заходили до неї, але вона, певно, зараз прийде. І справді, за хвилю отворились двері і війшла та, котру пані назвала Регіною. У Євгенія серце забилось страшенно, світ йому закрутився, очі застелило якимсь туманом, і він сам навіть не тямив, як і коли встав з місця, поклонився панночці і вислухав, як пані представляли їх одне одному. Пан Євгеній Рафалович, панна Регіна Твардовська. Він не тямив, як сів по тому, як пані виясняли Регіні його намір. Він не мав відваги ані разу Зирнути до неї, появся її, мов злодій, прилапаний в чужій коморі, тремтів і сидів, мов на шпильках, чуючи тільки одно, що вона тут, близько нього, що від неї виходить якась таємна, непереможна сила і проймає, пронизує, обесилює його. Вона промовила, він майже не розумів, що вона сказала, але сам тон її голосу був для нього – Такою музикою, якої він бачилось, не чув іще ніколи. Обі брюнетки заговорили щось до неї, почали сміятися. І вона засміялася. І той сміх дихнув на нього такою розкішю, про яку ми досі і в сні не снилось. Тільки тепер він почув, як сильно він полюбив цю дівчину, в яка магічна сила в'яже його з нею тільки вивела його з того моментального остовпіння. «Ну так, значить добре», – мовила вона, встаючи і подаючи йому руку. «Мої панночки не мають нічого проти того, і коли ви стоїте при своїм похвальнім намірі, то прошу сказати, коли ви надіятесь на першу лекцію. Завтра», – машинально промовив Євгеній, – «завтра о одинадцятій». І, вклонившися панночкам, він вийшов. Уже за дверима він почув за собою голосний вибух сміху. Сміялись очевидно обі брюнетки. Регіненого сміху він не міг дочутися. Розділ шістнадцятий Доле моя, Доле! Чом ти не така, як Доля чужа Бриніло в ухах Євгенія, поки його тямка перебирала ті спомини. Важка тінь пізніших подій упала на ті безмежно щасливі хвилини, які переживав він відтепер отам, у тім пустім покоїку при розбитім фортеп'яні, але в тій певності, що тільки одна стіна ділить його від неї, що вона тут близько, що з-під її рожевих пальців плинуть у ті нестрійні гами, мішаючися зі срібними тонами її голосу, з рідкими вибухами її сміху. Зрештою, його лекції вийшли не зовсім такі, як надіялась вчителька. Вона почала вчити його початків, але швидко показалося, що він уміє трохи чи не більше від неї самої. Правда, якийсь час він силувався при ній грати погано, клапати механічно ті самі обридливі та монотонні етюди, які для вправи пальців цілими годинами мучили панночки. Але коли вчителька, розслухавши за чергою гру всіх, Поробила їм свої уваги і, позадававши їм дальші завдання, виходила порити собі в кухні. Тоді Євгеній кидав на бік прокляту школу і починав з пам'яті вигравати те, що знав найкращого. Він любив музику веселу і знав на пам'ять багато танців і народних пісень. Чим тяжче було йому на серці, чим сильніше клекотіло нього чуття, якого він не смів виявити, тим вправніше бігали його пальці по клавішах і тим краще виходили у нього вивчені колись майже від нехочу кавалки. Любов робила його артистом, виливалася в кождім тоні, в кожнім акорді, який він умів видобути з цього старого, розіграного фортепіана. Почувши його гру, панночки в сусідніх покоях відразу, мов на команду, вмовкали. Такої гри вони не чували в цих стінах. Ті нервово прискорені польки, коломийки та козачки були для них, мов, остроги для коней. Особливо обі брюнетки не могли всидіти. Все були живі, веселі дівчата, правдиві школярки. Її гарні голівки, здається, повні були жартів, веселощів і сміху. Вони, спинаючись на пальчиках, підкрадались до дверей покою, в котрім грав Євгеній, слухали його музику. А коли він переставав грати, били йому браво, і втікали на своє місце. Все проводило його знов до себе. Щоб не випадати зі своєї ролі, і він починав знов клепати гами та етюди. Одного разу, коли він отак переграв якогось скучного вальса і урвав, до його дверей застукали. «Прошу», – звався він. А його серце мліло з непевності. «А ну ж це вона?» Але це була старша панна, а за її плечей визирали, запаленівшися, обі брюнетки. «Вільно війти? Прошу!» Старша пан глянула на нього з якимсь докором. «Але живий, пане, граєте дуже добре. Чого вам ще треба вчитись?» «Дякую за комплімент, з усміхом мовив Євгеній. Але те, що я граю, то самі танці, а я, прошу пані, хоч би навчитись поважної музики?» «О, так!» О, прошу, прошу! вивелись нараз обі бронетки. Заграйте нам іще от того вальчика, що виграли тільки що. Ми потанцюємо в салоні.